Mikrofonpróba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 6, 1, 712, 42, ha felhívnak, akkor ki lesz próbálva. Ma talán 20-a van, nem? a 23-a van szombaton, akkor a 22-e van pénteken, 21-e van csütörtökön, és minden bizonyal ma szerda van. Akkor a 20-a. mert nagyon sétáltam és beszélgettem Filipov Gáborral, aki holnap után lesz majd a Kejfej Jancsi vendége. Ha az étlapban nincs feltüntetve, ez az én hanyagságom, ma fél kilenc után Nemes Gábor lesz a Kejfej Jancsi vendége. Az addig terjedő idő, az teljes terjedelmében a rendelkezésünkre áll. Ha nem telefonálnak, akkor néha lehet, hogy mondok valamit, de nagyon jó zenéket hoztam vagy legalábbis a megítélésem szerint jó zenéket akkor az fog szólni ma tehát ahogy kiszámoltam 061 712-42 október 20-a van szerda, pontos idő 6 óra 54 perc van itt már 6 óra 55 ott is 6 óra 55 sikerült pont a percváltáskor megszólalnom viszonylag meleg van máskor ilyenkor 2-3 fok volt most 8 fok van oké, okay, biztos van ahol 7 sőt, biztos van ahol 6 sőt, előfordulhat olyan hely ahol 9 a pálinkás műsor, ahol ország és világszerte mindenki elmondja hogy hány fok van Gyakorlatilag a médiában fel van osztva, ki mivel foglalkozik, ki kinek drukkol. Vannak ilyen egyesítő, ökumenikus szándékok, de a népség és katonaság ellenáll, hogy mindenki egy kreclit képvisel, hogy én melyiket az döntsék el önök.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 Majd lazon holnap, holnap után két viszonylag kemény nap, holnap, reggel fél nyolctól, Hajnal Miklós nyolctól, tól Evics Benedek fél kilenc előtt, Füries Balázs kilenctől, Márki Zai Péter, pénteken negyed nyolc előtt től, Filipov Gábor fél nyolctól, Navrasis Tibor tól Horváth Csaba. De minden nap kíséretű műsor, a minden nap utolsó adás, ahhoz, hogy eljussunk a holnaphoz, ahhoz a mai napon kell túlesni és meg kell élni a holnapot. Ma reggel 8 órától Dobrev Klára lett volna a kefe vendége ám, ő ezt lemondta, és hogy mikor lesz, ha lesz egyáltalán arról halvány elképzelésem sincs jelenleg. Én azt hittem, hogy pénteken találkozni fogok vele a Demokratikus Koalíció születésnapi összejövettelén a kongresszusi központban, de tényleg kiderült, hogy ott nekem valami beszédet kéne meghallgattam, és utána megmutatják az ajtót, ahol bejöttem és haza ismertem. Én azt hittem, hogy ez egy társasági esemény is, nem hogyha én ilyen társasági eseményen az elmúlt időben olyan nagy számban részt vettem volna, de mintha annak idején, amikor alakult a társulat akkor nem egy ilyen összejövőttel ott voltam. Azt feltételezte, hogy pénteken ott leszek, de amennyiben ez egy ilyen protokolláris esemény, hát akkor nagy valószínűséggel le kell, hogy mondjanak rólam, ami szerintem egyik fél számára sem lesz nagy veszteség, illetőleg nekem könnyen lehet, hogy nagy veszteség lesz. Ők valószínűleg túl fogják tenni magukat rajta, és nem fogják észrevételezni, hogy hol voltam. Most szeretném önöknek elmondani, hogy csalás és állítás van, a Morissi féle, ez nagyon jó, ezt majd meg kell csinálnom, mert a Morissi féle CD-ben két cd is van, egy Sinedó Kaner, aminek semmi keresnivalója nincs ott, és egy Morissi, az, aminek lennie kell, ám először a Sinedó vettem, ki halbánylilag ügyzöm nincs, hogy ez egy mi jellemez, mert nem ebbe való, Hallgassunk bele, aztán a legfeljebb majd kikapjuk onnan. Itt az intenzív osztályon állítottak valamit a paramétereimem. Szerintem maradhat. A Kéfe Jáncsi aranyszabály szerint én mindenkinek ajánlom, hogy azzal kapcsolatban telefonáljon, ami foglalkoztatja őt. Ha a márkizai foglalkoztatja őt, akkor vele kapcsolatban. Ha az RTL Club nyerőpáros című sorával kapcsolatosan van mondandó, ami meglepő lenne, de miért ne lehetne, akkor azzal kapcsolatban. Ha szerelmi bánatában vagy öröme, akkor azzal kapcsolatban. Most nem sorolom fel, hogy hány téma lehetőség van, mert az egy kicsit több annál semint érdekes lenne őket felszorolni. Nálam a lakásban előbb-utóbb viszonylag nagyobb munkálatok lesznek, amelyeket itt most nem részleteznék, de ennek okán jelentős pakolás zajlik. Tegnap egy kisebb üvegvázát rájétettem a bal lábamra. Az üvegváza is megmaradt, a ballábam is megmaradt, hogy az üvegvázának fájta -e, nem tudom, a sajátomról beszámolhatnék, de most este teszem, csak úgy elmeséltem. Ez itt egy példa volt arra, hogy mivel kapcsolatban lehet telefonálni, legfeljebb senki nem mutat ez iránt érdeklődést. Sok számnak sok az alja 061.71242, ha hívnak, fölveszem. ezért majd vissza kellene raknom a helyére Egy 712 42. Hm. Jó reggelt. Jó reggelt, dialog. meg, hogy mit tudsz? Le kéne halkítani valamit, mert egyszerre három okay, van. nem van, És kettő Most jobb. Szeretném én mit szól a Marki Zajk győzelményhez. Őszintén? Igen. Semmit. Semmit. Hát gondolom mindenki. Mit kéne hozzászólnom? Mindenkinek van véleménye. Mindenkinek van véleménye, talán ezért sincs nekem. Tehát egy csomó dolog jut eszembe róla. Tehát, ha valami eszembe jut, akkor az jut az eszembe, hogy ki fogja ezt az elcseszett mostani magyarországi helyzetet, mint annak idején a Gelkában. Gelkáról már az élányú azt se tudna, hogy mi az megjavítani. Hogy most erre a márkizai alkalmas-e vagy sem, én ezt nem tudom megítélni, a nép így döntött, Hajrá! rá. hogy mi lesz. úgy próbálja az élés. Ö, igen. Karácsonynak a visszalépés, azért nekem nem tetszett. Nem erről volt szó, hogy visszalépnek. Hát, nem erről volt szó, a karácsony visszalépett. Én olyan nagyon nem lepődtem meg rajta. Én nekem a karácsony már nem nagyon tud meglepetést okozni. Ha őszinte lehetnék, akkor azt tudnám önnek mondani, hogy én nagyon szeretném, ha a karácsony nekem meglepetést tudna okozni, mert az bármilyen vonatkozásban kimozdítaná azt a képemet róla, ami van, és attól a képtől én szívesen megválnék. De, de független attól, hogy maga a, meglépé, a, maga a lépés, ahogy ezt megtette, az szerintem az egy... Ez egy bátor cselekedet volt, mert egy fosztóképzővel ellátni saját magunkat, és lelépni arról a színpadról, ahova azért léptünk fel, hogy örökre ott maradjunk, vagy hogy még inkább reflektorfénybe legyünk, az nem egy kis teljesítmény. Az, ami oda vezetett, az sokkal inkább csalódást keltő. Hát igen. De az, hogy De... visszalépett, az egy, az, egy, az egy nagy emberi teljesítmény. Csak gondoljon bele a saját életébe, hogy hányszor fordult olyan elő, hogy egy olyan cél érdekével, ami önnek fontos volt, de abban saját maga szerepét is látta, egyszer csak azt mondta, hogy a cél elérése az fontosabb, mint a saját szerepének a, a betöltése, és más javára visszalépett. Én most hosszan gondolkodom, hogy talán rá fogok jönni, egy ilyet tettem-e az életemben. Ugye ezek nem hétköznapi szituációk, tehát azért olyan nagyon sokszor nem fordul elő, de most én esetek tucatjait itt saját magammal kapcsolatban nem, nem tudnék felsorolni. Belejegy hogy a közéletben is viszonylag ritkán fordult elő az elmúlt időben, de hogyha önnek eszébe jut akár csak egy példa, szívesen meghallgatom. Hát nem, nem szemben nekem sem. De akkor, mi, akkor alapvetően mi kifogása volt az ellen, hogy visszalépött? Hát, már nem így szólt az egyeség, hogy visszalépünk egyik a másikának. Aztán... A másikára önmerülső. igaza van, de azt el, hogy ön, az ön életében hány olyan váratlan esemény volt, ami olyan reakciót váltott ki önből, amivel előtte nem számolt. Valószínűleg nagyon sok. Hát, a gyerekeim végett. Mert? Hát például a van egy szívbeteg gyerekem, és ott azért megmondtam a én, de nem akartam, már a gyerek hittem volna meg a levét, mert olyan kezelésre adott nekem, nem szabadok, Olma akkor szóltam. de véle csak csináltak neki, nem szabadok, Olma akkor szóltam, mert kétre volt sziválása és szóltam, hogy veszék be. Hát akkor kaptam mindent, de hát akkor ugye nem kellettem visszalépni, hanem kégyeltem a sajnos az orvost, hogy az nem jó. Na, az agyútós nő, és megmondta, hogy nem tudom azt csinálni neki. Na, itt nem visszalépésről, valószínűleg előrelépésről, de ugye lehetett ér mindent. Nem, nem tudom, hogy olyan volt -e, hogy nekem úgy, hogy magamat, hat háttérben háttérbe helyezni, hogy, hogy eredményhez ússam. Oké, okay, hát akkor gondoljál. Úgy akkor hogy rú, hogy a magamat háttérben Ebben téved. Ebben, ebben már csak azért is téved, mert a mostani a helyzet is így jöhetett létre. Egyébként Karácsony Gergely és az a pártvonulat, amit képvisel, vagy képviselt, ezt nehéz pontosan elmondani, már csak azért is, mert nehéz megérteni. Az nem támogatta Dobrev Klárát. Ha pedig nem támogatták Dobrev Klárát, és nem támogatható Karácsony Gergely, mert visszalép, akkor márkizai marad. A kérdés tehát az volt, hogy az ő visszalépése, amit márkizai javára tett meg, eredményes lehet-e, vagy sem? És a példa azt mutatta, hogy eredményes volt. Tehát az, hogy van-e értelme, vagy sem... Az, hogy valamit nem szeretünk, vagy nem örülünk neki, az nem jelenti azt egyben, hogy az ne lehetne eredményes magát, a tényt, hogy mi született, azt az érzelmeink által lehet homályosan látni, de teljesen kitörölni azért nem érdemes. Akkor valamit, ha önök nem mesélnek. Hétfőn küldött egy SMS-t, még a műsor után Dobrev Klára is abban jelezte, hogy ő nem szeretne Szerdán a képhelyen szerepelni. Én azt megelőzően nem sokkal önökhez fordultam, és megkérdeztem, hogy mit kérdeznének tőle. Különös tekintettel arra, hogy ő az Európai Parlament alelnöke, uniós képviselő, a parlamentbe nagy valószínűséggel nem fog beülni. jut szemben senki nem kérdezte meg tőle, de feltételezésem szerint nem. Még az is lehet, hogy megkérdezték tőle. A tévednék, hívják fel rá a figyelmemet. 061.712.42. Mint miniszterelnök jelölt, jó szerepel, de második lett, és sérni csak a győztesnek szabad, így aztán ő fel van mentve a munkavégzés. Ahol beállhat a márkizai mögé majd tapasztalni fogjuk, hogy ezt milyen sikerrel és milyen elánnal teszi, ezzel kapcsolatban kérdéseket intézni hozzá, hát, némileg fölösleges. A második hely okairól lehet kérdezni, meg lehetne kérdezni az edzőjét, jut eszembe, vajon van a edzője. Egyáltalán az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes lenne, ha lehetne, de szerintem szinte reménytelen, meghívni egyszerre őket, kettejüket, a párt Önök emlékeznek -e arra, hogy bármilyen komolyabban vehető műsor készült-e a Gyurcsányházas párra az elmúlt időben? Az elmúlt időben, hát úgy nem tudom, 2004 óta. 17 éve, 17 év alatt akár készülhetett is volna egy ilyen. Én nem emlékszem rá. Hogyha önök emlékeznek rá, akkor hajlá. Önök küldtek... Elsősorban a közvetlen műsor után néhány e-mailt, hála és köszönet érte, de nem sokkal a műsor vége után megjött az SMS, és nem nagyon tudtam rá mit válaszolni. Tudomásul vettem, nem állt szándékomban rábeszélni. Különös arra, hogy nem fűztem hozzá különösebb reményt. Nem válaszoltam. Tehát az egész nap folyamán nem válaszoltam, ami rám egyébként nem jellemző, de nem tudtam mit válaszolni. És azt, hogy nem tudtam mit válaszolni, abban két dolog volt, nem sok, kettő. Egyrészt, hogy hát ezért biztosíthatott volna némi időt előtte, még a kampányban saját magából én ezt számtalanszor felajánlottam, Időhiány miatt vissza lettem utasítva, tudomásul vettem. Én még a múlt hét csütörtökén is, vagy szerdáján, amikor Újpesten voltam valaminek okán, csak emlékszem a kérdeztem, hogy kell parkolást fizetni, és akkor az ember a kézbe vette, azt mondta, hogy a úr, jó a műsor, és hát a teljesen lehet venni. A lábam rokkös arra, hogy parkolásra kellett fizetni. Így együtt a kettő, hát van ennél ideálisabb páros. Még akkor is győzködtem, hogy valamilyen módon passzírozzon engem becsütörtökre vagy péntekre, de nem, nem volt rá mód. Független attól, hogy ahogy láttam, még a pénteki egyenes beszédben is tudtak valami új novumot mondani Nyakó István után szabadon. Mindig megígérem, hol hol másnak, hogy soha többet nem fogom ezt a szegény Nyakót említeni, de hát ez egy annyira jó példa, tehát ezt úgy nehezen veszteném el, de hogyha a közönség megszavazza, akkor ha hagyom... Tehát ez az egyik, ami eszembe jutott. Azt mondom, hogy miattam vesztett. Egy másik formában lévő fialaképes lenne egy ilyen hajmeresztő mondatra, de ez a mostani, ez nem ilyen. Még visszajöhet az, hogy melyik a jobb döntsék elé, mind a kettővel barátságban és ellenséges viszonyban vagyok egyszerre. A másik, amit talán tegnap említettem, hogy ezek szerint ő alapvetően akkor jött volna ide el a szerdán, hangban vagy személyesen, ha nyer. Na most erről nem volt szó. Tehát nem volt arról szó, hogy ha veszít, akkor nem lesz itt Szerdán. Tehát a, a megbeszélésünkben ez nem szerepelt, mert pedig ez a szorító feltétel, ez valahogy el kellett volna, hogy hangozzék. És ezeken morfondíroztam magamban, miközben nem válaszoltam. Tegnap egy ismeretlen számról hívtak, és az ő személyes asszisztense, valami Dobrev a személyes asszisztense hívott, hogy hát nem kapott Dobrev választ, hogy akkor mi a helyzet, hogy én ezt tudomásul vettem-e. Amire mondtam a hölgynek, hogy hát az a helyzet, hogy én ezt tudomásul vettem, és ez egy ragyogó alkalom, hogy így beszélünk, hogy hát nem tudtam mit írni. Tehát ezt ilyen hosszan még se akartam volna elmondani, talán nem is lett volna rá kíváncsi senki sem. És akkor innentől kezdve legalább négyszer beszéltem az ő személyes asszisztensével, amirám teljesen jellemzőben egyrészt ezt egyszer tisztáztuk. Aztán küldtem a Dobrevnek egy SMS-t, amire ő viszonylag gyorsan válaszolt, ilyen gyorsan nem szokott válaszolni, és akkor ő ugye felmerült, hogy így meg egy kávét, amiről egyébként nekem világéletemben a Lázár János fog eszembe jutni. Tehát... Ugye a Lázárféle kávés történet, az ugye nem tudom, hogy önöknek megvan-e még, de ez egy egészen zseniális történet. Én őszintén sajnálom, hogy Lázár János berakta a mirelitbe vagy a mélyhűtőbe a mi kettőnk kapcsolatát. Én biztos nem fogom kivenni különös tekintettel, hogy olyan pillanatban hagyott engem a jégszekrényben, amikor ő ajánlotta föl, hogy segít nekem, vagy beszélget velem, amikor eljöttem az ATV-ből, és nem lehetett tudni, hogy lesz ez a másik hely, ahol pofázhatok. És az ugye a csányi féle történettel volt kapcsolatosan amiben teljesen véletlenül kavarottunk, és ugye az úgy volt, hogy tett egy megjegyzést a csányi és akkor ezt a polip történetet viszonylag hosszan kiveszéltük, és akkor annak viszonylag nagy visszhangja volt. És akkor arról volt szó, személyek említésével, vagy nem, akkor még volt Simicska Lajos, volt Orbán Viktor, és többen ajánlották a Lázárnak, hogy hát azért ez egy súlyos megállapítás volt, igyon meg egy kávét a Csányival. És ezt a legkülönbözőbb e, személyösszetételben javasolták neki a Simicskától az Orbánig, bár az ABC-ből adódóan Orbántól a Simicskáig. A személy nincs, a Orbántól a Simicskáig. Lázár János pedig teljesen a módon, ami nagyon sokszor jellemző rá, úgy döntött, hogy ő nem fog kávézni és Sándorra, miért is kávézna. Különböző összetételben azok az emberek, akik egyébként neki felvetették, hogy kávézzon Csányi Sándorral, megkérdezték, hogy egyébként ivott-e már egy kávét Csányi Sándorral, egy héttel, két héttel azt követően, hogy felvetették neki, hogy így van meg egy kávét, és hol Csányi Sándor, hol, tehát Csányi Sándorral, ahol Simis ahol Orbán Viktor a való társaságában mondta, hogy hát ő azt a kávét nem itta meg, és aztán mind a két személy mint és mi mint Orbán Viktor, tudom, és én hetekkel később, akkor utoljára rákérdeztek arra, hogy végül is megvolt-e ez a kávé Csányi Sándorral, és tapasztalták, hogy nem, akkor végül is azt mondták, hogy hát tulajdonképpen nem is lett volna muszáj meginni egy kávét Csányi Sándorral, csak akkor jó ötletnek tűnt. Hát ezt a hosszú történetet annak kapcsán betettem föl, hogy felvetődött, hogy akkor ígyjuk meg egy kávét Dobrev Klárával, Bem, ő meg én, Ezen így elgondolkodtam, eszembe jutott a Lázár történet. Ugye mondtam, hogy akkor lehetséges, hogy erre a péntek hogy erre a jó alkalom lesz a Demokratikus Koalíció születésnapja a jagelló úton. Akkor ugye kiderült az, hogy ez itt nem egy társasági esemény, hanem ott szónoklat lesz, és utána haza lehet menni. Akkor ez némileg elvette a kedvemet, mert szónoklatot végighallgatni más mi fajban se szoktam. És közben Időnként váltottam egy sms -t. Dobrev Klárával, és egyre sűrűbben beszéltem a személyi asszisztensével, akivel nem mondom, hogy közeli viszonyba kerültünk, de lett közöttünk egy nexus, meg tudtam, hogy mikor megy szabadságra, és hogy alakult a nyara, ami az én esetemben nem ritka, tehát csak elkeztek érdeklődni a másik felől, aki nagyon készségesen válaszol, miközben fogalma nincs, hogy miért is beszélget velem, hiszen eredetileg nem arról volt szó, hogy a nyaralási szokásairól fog beszélni, hanem hogy megkérdező, hogy megkaptam -e a főnöke SMS-ét Hát, most elmeséltem, hogy nyolc órakor még nem fogok beszélgetni Dobrev Klárába, és elmeséltem hozzá egy ilyen Holdudvart. Kicsit azt is elmeséltem, hogy a péntek estén valószínűleg felszabadult. Azon gondolkodom, hogy ebben a történetben, mint valami fogpaszta, tubusban van-e még bármi, ami kinyomható. Miközben sokan biztos azt mondanák, hogy hát ennyi se volt. Szerintem, úgy, amit akartam, ha akartam bármit is, akkor elmondtam. Igen. Nekem nem esik rosszul a hallgatás, a komfortfokozatom az teljesen rendben van, de annak is örülök, hogyha beszélgetünk. De csak azért, hogy beszélgessünk, azért nem kell, hogy felhívjanak. Beszélni tudna, egy milliárd hangon szólna, és a mi bennünk rejtve él. Vájtos szólna száz minden gondolat a volna, gondola, milliárd really ez elnyelven kavaroknak, a világnak nem lenne titka. Na-na-na, na-na, na-na. dalom, meg nem szól a dalban, Meg tudnád, hogy mit is akartam. Ja, de minden nyelven hallgat, Szóra még sosem bírták, hiszen hogy ezt még te sem tudnád. Több amit szemed lát, de több amit szíved hall, de av akinek a csend szavak nélkül, és van akinek a csend szavak, szavak nélkül is val, ha a beszélni tudna, hol nevetne, hol megsírna, fekete és fehér volna talán. Látomások, látomások, víziók és csalókságok, érzések és kívánságok. Megtörnének, széttörnének, tükör falán a beszédnek. na, na, na, na, na, na. Ma it hogy egy jó szó választ egy levélért szíved az enyémért valamit mindig valamiért rohanás időért sóhajtást erőért pont most jó reggelt, jó reggelt. Igazából, fialó, fialó úr, én is eddig arra vártam, hogy valaki földobjon egy témát. De könyörgöm, amikor az ember beszélget, akkor nem dof föld témát, akkor egyszerűen elmondja azt, ami őt foglalkoztatja. Tegnap én nagyon hosszú idő után találkoztam a Filippovval, és amikor azt kérdeztem tőle, hogy vele mi van, akkor azt mondta, hogy most udvariassából meg fogjuk kérdezni, hogy vele mi van, mert ő szívesen beszél róla, de őt egyáltalán nem zavarja az, hogy gyakorlatilag az első pillanattától kezdve a kettünk találkozásának nagyjából mondjuk a 65. percből ig. Úgy beszéltem, mint ahogy uh, a vulkánból tör ki a láva, ahol ott, uh, az első, uh, meg, tehát amikor rám nézett az ember, akkor ezt nem sejthette. Tehát én nem mondom azt, hogy beszélgessünk. Ha valakinek van mondandója, akkor mondja el. De csak téma miatt, nem. Ez nem a műsor szegénységi bizonyítványa. Lehetne, de nem az. Jön a peste lehetséges, a egész este, ígyféli tudtam volna, úgy sétálni, mert azt se vettem volna. Kérdezte, hogy a Pozsonyi út jó lesz-e? mondtam, hogy nekem aztán oly mindegy, hogy Pozsonyi út, Balzak utca vagy Tátra utca. Jó reggelt! Jó Jö reggelt, Jóanok, Fiala úr! Én csak kérdező, hogy a Horváth téter van, mert mintha még nem hallottam elnézést, volna ez nem ebben a sezonban. ez nem egy osztály. Tehát, hogyha valaki nem telefonál, akkor nem telefonál. Mondhatni, hogy itt egy embert lehet hiányolni, az én vagyok, de ezt se igaz. Tehát ezt itt most, tehát ezt, hogy nem hallottuk a Horvát Pétert, és a martinén is régen telefonált. Igen. Nem lebeszélem önöket, hogy telefonáljanak, csak azt mondom, hogy csak azért ne telefonáljanak, hogy. Mosolyt egy jó szóért, választ egy levélért, szíved az enyémért. Jó reggelt! Reggelt. Önnek is. Volt egy műsor, ami az Orbán családról készült, de már nem tudom, hogy mikor. De hogy 12 évvel korábban az egészen biztos. És nem csak az Orbán családról készült, hanem ez egy karácsonyi műsor volt. Az Orbán és a Gyurcsány családdal közös műsor volt. Televíziós műsor. És egy Lényegében egyáltalán nem tudom, hogy miről szólt a műsor, egyetlen egy kép éget belém teljesen, ami az Orbán családot kicsik voltak a gyerekek, egy olyan lakásban, olyan házban mutatták, aminél volt egy lépcsőfeljáró, lépcső egy viszonylag szűk lépcsőfeljáró, és ki tudja milyen ötlettől vezérelve valaki azt mondta, hogy üljenek oda, üljen, üljen oda a család ebbe, ebbe, erre a lépcsőre. És így egymás mögött ültek ö, ö, ö, egy felnőtt, mellette egy-két gyerek, és az, a családfő az viszonylag fent ült, és előtte ült a felesége a lábánál. Uh -huh. És beszélgettek, és a férj előre nyúlt a felesége válla fölött, és így megpróbálta így föntről átörelni. Mert, hogy Orbán Viktor a feleségét? Igen. És egy teljesen spontán mozdulattal a felesége a két kezével így hátra bökött, és így a könyökével bele a férje hasába. És tulajdonképpen egyáltalán semmire nem emlékszem, hogy miről szólt ez a műsor. karácsonyi hülyeség volt, ami egy ilyen ötlet, ötlet, hogy akkor a két vezető politikus családját bemutatják. De ez, ez a speciális kommunikáció, ami ugye egy ilyen jelbeszéd volt, tavak nélkül, ez nagyon-nagyon-nagyon ez sok mindent elárult erről a. És nem lehet, hogy zavarban volt? Nem, lehet, hogy zavarban volt. Az biztos, nem, nem láttam, lehet, tehát nem, nem, nem tudom megítélni, amit én az ő házasságukról tudok, abban én az egymás melletti abszolút kitartást tapasztaltam, a többihez nincs közön, amit, amit láthattam belőle, illetőleg, amit ugye én Orbán Viktorral soha nem beszéltem a feleségéről, a feleségével beszéltem a férjéről, abban a maximális kiállás volt érzelmileg és egyébként, nem láttam ezt, úgyhogy azt megértem, hogyha ez önben megmaradt. Uh, ugye ez nem veszi annak az érvényét, hogy egy valamit magára adó csatorna uh, azért megpróbálná leültetni egyszer. Nem biztos, hogy ez erre a mostani alkalom a legjobb pillanat, bár ki tudja. A mostani alkalom is jó az, amit a közvélemény elkövet annak érdekében, hogy ezt a két embert, Dobrev Klárát és a férjét, Gyurcsány Ferencet egymás ellen fordítsa, az, az egészen hihetetlen. Nálam ezt teljes mértékben megtörik, mint valami gáton, de, de ha ebbe belegondol, akkor ebben van valami egészen pervers. Ez nagyon érdekes, mert ez köszönhető annak is, hogy Júniusban abba hagytam műsort, és nagyon soká indult újra. Igen, soká jó, jó, jó, jó ideje kivontam magam a politikai uh, információk. Uh, és ezt hogy csinálja? Egészen meglepő és számomra is meglepő uh, Olyan Facebook csoportokat köretek, amelyek egyáltalán nem erre, erről beszélnek, Uh, és, uh, és a többit, uh, többit pedig uh, valamilyen oknál fogva az algoritmus segít ebben, és egy idő után nem hozza elém. És, uh, és van egy kis távolság. Újságot se olvas, híradót se néz? Hát televízió híradót nem nézek, az is sőadalmat olvasom, hát azért az, ott nehéz kivonni magam a, a, ebből a dologból, de azért az mégiscsak egyfajta pici, pici szűrés a print uh, a, ahhoz képest, mint ami a a neten jön, meg a, meg a képi híradókban jön. És nem volt hiányérzetem? Sőt, sőt, nagyon nem volt hiányérzetem. És, és meglehetősen ez a piti távolságtartás olyan rálátást adott erre a, az előválasztásra, ami, ami nagyon nagy szomorúsággal töltött el. Mert? Megkoronázza, megkoronázza a karácsony visszalépését. Mert uh, felerősödött a naív hitem abban, hogy, uh, hogy szólhat ez a dolog uh, még rólunk is. Elmondok egy történetet. Egy nagyon-nagyon érdekes történet volt. A rendszerváltás első uh, uh, szab, uh, választásánál uh, volt, 90-ben. Uh, hm, hogy mondjam, hogy... Uh, Szóval részese voltam egy olyan pillanatnak, ami a választás napján, napján történt. Kamerával kísértük az eseményeket, és Miskolcon voltunk, és, és elkeveredtünk a Miskolci cigánytelepre. És megálltunk a Miskolci cigánytelepen, és a riporter kiszállt az autóból. És pillanatok alatt 6-8, 10-12 év, 8-10-12 év körüli kisgyerekek vettek körül bennünket, és megkérdezte a riporter, hogy szerintetek ö, mire valók ezek a pártok. És egy kisgyerek így nézett föl a, a riporterre, aki a kezében tartotta a mikrofont, és az a spontán mondat jött ki a száján, hogy mire jók ezek a pártok, hangzott el a kérdés, azért, hogy pártoljanak bennünket. És ez azóta él bennem ez a mondat, és és nem tudom, hogy hova lett ennek a mondatnak a jelentése. Hát ugye szoros összefüggésben van azzal, hogy egy gyerek válaszolt rá, és egy olyan mondatot mondott, amit mi felnőttek, valószínűleg a sok eszünk miatt képtelenek lennénk. Hát de hiszen erről szólna, ez a lényeg a dolognak. Ez lenne a lényege, igen, csak itt meg kell, hogy álljunk, mert ugye egy felnőtt és egy gyerek egészen másféleképpen nyilvánul meg, de amit ezzel kapcsolatban elmondott, azt tökéletesen értem. És ezek a Facebook csoportok, amelyek köve, amelyeket követ, ezek milyen tartalommal bírnak mi, az élet melyi Mondjuk rész... főzéssel, mondjuk kertészkedéssel, tehát egyáltalán nem a politikával. És nem a, a napi közélettel. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061 712 42 figyelek! Én nem láttam ezt a tévéműsort, hogyha valaki emlékszik még ennél is többre, szívesen meghallgatom, vagy bármi másra. 061 712 12 42 Mosolyt egy jó szó ét. Választ egy levélért, Szíved az enyémért, Valamit mindig valamiért. Rohanást időért, Sóhajtást erőért, Látomást reményért, Valamit mindig valamiért. Tudo de ol, tudo de ol, essa dor só não quer sol. Tudo de ol, tudo de ol, essa dor só não quer sol. Algo, Oh, valamit, valamit. oh valamit, valamit. Tegnapot holnapért Éjszakát nappalért Ébredést álmokért Valamit mindig valamiért Hallgatást magányért Barátot barátért Életet halálért Valamit mindig, valamiért, tudod jól, tudod jól. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok, Magyar Vigyörgy vagyok. Én egy nagyon jó ötletre tartom, hogyha esetleg tényleg meg tudja hívni dobre fellet és Gyurcsát egy, egy közös műsorba, és egy közös beszélgetésre, mert szerintem nagyon hasznos lenne. Épp azért, amit mondod, hogy hogy van egy olyan kép, vagy próbál a sajtó egy olyan képet beállítani róluk, mint hogyha ha, ha úgy szemben állnának egymással, próbálja őket próbálják. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A, a sajtó nem ezt próbálja. A sajtó megpróbálja, megpróbál valami olyat a házabas párral szemben, ami maga az aljasság, beleértve, hogy a a Gyurcsány Ferenc feleségét Gyurcsány néként tünteti fel, mint hogy egyébként Igen. nem létezne. Uh, hogy ezt eredményesen vagy eredménytelen teszi, ezt nem tudom. Uh, én meg fogom próbálni, Gyorsány Ferencsel találkozni fog. nagyon kicsi az esélye, higgyel, hogy szakembereknek, vagy szakembereknek vélt emberek tucatjai befolyásolják ezeket az embereket annak érdekében, hogy vállaljanak-e, ne vállaljanak közszepreplést, hol vállaljanak, milyen módon. Ennek ugye szakirodalma van, én ehhez nem értek, mint ahogy semmihez se értek. Én ugye beszélgetek emberekkel, de nekik nem feltétlenül érdekük az, hogy beszélgessenek velem, és ezt hosszú idő után többé-kevésbé megértettem. De nem pont a gyurcsányházas párnak nem érdeke, nagyon sokszor senkinek sem, mert kiszámíthatatlan vagyok, vagy tudom is én, fogalmam nincs miért. Fogom, el fogom mondani a gyurcsánynak, vagy a Ferinek, vagy a, nem tudom, most kicsi valószínűséget fűzök hozzá. Én nem azt mondtam, hogy ezt nekem kéne megcsinálni, én azt mondtam, hogy ezt már régesrén meg kellett volna csinálni, vagy megcsinálhatta volna valaki más. Egy normális országban, tudja mit? A DK, a saját pártjuk foghatna egy kamerát, jöhetne akár Vágó István, miért ne lehetne ő, ő valamikor mégiscsak egy média, ember volt egy tehetséges műsorkészítő, éppenséged nem riportokat csinált, hanem betélkedőket vezetett, de ettől független leül velük, és megkérdezi tőlük a DK székházában hogy ezt hogy érik meg. Ők úgy gondolták, hogy erre nincs szükség. Benne nem van hiányérzet. Ugyanez az Orbán párral kapcsolatban nincs meg, mert ugye ő velük ilyen módon nem foglalkozik a sajtó. Hát egyébként, hogyha mondjuk Vágó István csinálná, ez nem lenne hitelés, és nem Vágó eléged, hanem ezt azért tudná ön megcsinálni, mert például én azért hallgatom az ön műsorát, mert önnél én meg tudom hallgatni Hatházi Ákos, Navratis, Tibor, Igen, de, Füriás, de bár Balázs. Én, bár én egy pillanatra, ha a gyurcsányékban van mondandó, és ha én biztos vagyok benne, hogy van mondandó, akkor a vágó nem tudna olyan formát hozni, hogy ezt nem mondanák el. De ők ebben a mondandóval nem akarnak előjönni, mert valószínűleg azt mondják nekik szakemberek, hogy ezzel nem javítanának a helyzetük, lehet, hogy rosszabb lenne, lehet, hogy ugyanolyan, mint most. Biztos nem véletlen, hogy egy ilyen páros interjú nem jött velük létre. Hát pedig én, én egyébként én úgy látom, úgy gondolom, hogy ez nekik akár hasznukra is Én lenne. is így gondolom, abszolút. Abszolút. És azért, mikor volt az első forduló, most mikor véget értés, és volt a, a DK-nak a... hát mikor értékelték az első forduló eredményét? Uh, és olvastam számtalan dolgot a sajtóvalról, a, a, meg kommenteket is, hogy milyenek. Én figyeltem a gyurcsányt, és, és rengeteg elfojtott érzelmet láttam rajta. És az az érzelem, az nem a, a DK minisztere, jelöltjének szólt, hogy győzött, hanem az a feleségnek szólt. Ó, hát a legutóbb... Éppen ezért lenne hasznos számukra egy ilyen páros. Az interiott. egy másik dolog, amikor ez a legutóbbi videó, amivel kapcsolatban fogom majd kérdezni Márk Izait holnap, hogy ő mit gondol erről, azon is abszolút lehetett látni a gyurcsányon a rossz kedvét. Tehát azt, hogy, hogy... Tehát ne, nem az a Gyurcsány beszélt, aki tehát nagyon megdicsérte a DK-t, és nagyon büszke volt az eredményre, de láthatóan meg volt üzve a felesége második helyezése okán. Ez és ezt mélyen meg tudom érteni. Um, fura dolog ez. Uh, uh, nézd, az arcok nagyon sok mindent elárulnak. Ha nézte a, a Márkis Zainak az Anker közben való uh, uh, beszédét, és a mellette lévő emberek arcát, a karácsony, amikor beszélt, akkor nagyon lelkes volt. Egyébként, mint aki vackorba harapott. Hát nem igen, könnyű ez. ez. Hát persze, nem könnyű ez. És ezt mindannyian megéltük. Tehát volt szerelmünk új fiújának azt mondani, hogy hajrá, hát azért ez... <hállt> Vagy fordítva, azért, azért ez nem evidens. Én is azt gondolom, hogy érdemes lenne egy ilyen műsort csinálni, illetve nem műsort, egy ilyen beszélgetést. Nem kell, hogy a konyhában készüljön, és nem a túrogombócról kell, hogy szóljon, és nem kell, hogy vér folyjon. Én soha nem fogom elfelejteni, hogy amikor a Fidesz fölrakta a bajnait és a gyurcsányt az, a, a, a, az autóbuszok oldalára, akkor már nem tudom, mi volt a belül kapcsolatos szöveg. Szóval, de ugyanez meg volt bárki mással kapcsolatban. Hogyha a, a sajtó igazságtalan valakit pellengére állított, akkor én a magam úgy kiálltam mellette, ha másért nem, abból a dac reakcióból adódóan, hogy valami Ir, ir, tehát valami irtózatos bűnt kell elkövetnie valakinek ahhoz, hogyha rá egyébként egy ilyen központi támadás irányul, hogy én egy bizonyos idő után automatikusan ne vegyem a védelmembe. Ez a dac reakció, ez valószínűleg az életem végeig elkísér. Tudod jól? Csepregi Nándor is élvezte ezt a vendégszeretetet. Valamit, valami ér. 061, 712, 42, 8 óra van. 061, 710, 1242. Ez durván nem írta meg, ezt most én mondtam. Oh, valamit, valamit ér. Tánc. 061, 700, 12, 42. Ráadásul ezt nem is a túlsán írta, nem az adal is. Tudod jól? Tudod jól, ez a dal csak neked szól Tudod jól, tudod jól Ez a dal csak neked szól Valamit, valamiért this 1242 Közőző betelefonálóval való beszélgetésében mondott egy olyan mondatot, hogy amikor a gyúcsány beszélt, akkor látszott rajta, hogy meg van ütve uh -huh. a felesége második helyezése okán. Uh -huh. A felesége, vagy a DK jelöltje, vagy is. Vagy Én azt gondolom, hogy, hogy priméren a felesége. Ha megkérdezi a Gyurcsanytól, hogy ki a Dobrev Klárra, valószínűleg nem azt mondaná, hogy miniszterelnök jelölt. Csak Az ugye nincsen ön ilyen szituációban vele, és én se vagyok vele minden nap. A gyurcsány... ez a megütöttség, ez, a, ez a, a, a szeretett családtag idézőjelmen besztése, vagy pedig a politikai párt nem gyűlzelme. Valamit csinálni kéne a telefonjával, mert etteletesen torz Á, nyilvánvaló, hogy a kettő kavarodik, de hát ők ezt lehetővé tették, így aztán ez egy lehetővé tett kavarodás. Ez, ez csak azért álltam meg ezen, hiszen előtte meg arról beszéltünk, hogy Gyurcsány né, vagy Dobrev Klára, tehát hogy a, a feleség és a politikus biztos persze másha kívülről, külső és másha fér oldalról van ez a megközelítés, csak ezért lehet, hogy egy fölösleges akadékoskodás nem, föl, nem fölösleges akadékoskodás um, azon gondolkodom hogy ez egy mennyire szerencsés szituáció uh, tehát hogy mondjam egy család például hozhat olyan döntést ahol két színész van hogy ők nem hajlandók egy darabban szerepelni mert hogy az nem szül jó vért. Lehet egy rendező, aki ragaszkodik ehhez, és akkor a rendezőnek valószínűleg az a feladata, hogy elmagyarázzenek a két színésznek, akik egyébként a magánéletben házas párok, hogy erre neki miért van szüksége. Itt ugye nagy valószínűséggel ilyen rendező nincs, ez a rendező maga az élet, illetve a rendező maga a házas pár. Ha azt kérdezi, hogy én mit tartanék szerencsésnek kívülállóként, nem a gyurcsányékkal kapcsolatban, én valószínűleg azt mondanám, hogy egy házaspár ilyen helyzetbe egy nagyon nehezen leírható összeférhetetlenség okán ne kerüljön. De azért hát ezt nem felülírta, nem. ők ezt felülírták, és ez nekik egy tízes skálán tízesre joguk van. Így aztán, amikor egy ilyen beszédet mond Gyurcsáj Ferenc, akkor biztos sokan azt mondják, hogy a DK miniszterelnök jelöltje, sokan mást mondanak Gyurcsájnél, én azt mondom, hogy ebben benne van a feleség, veresége miatti fájdalom. Így hirtelen eszembe jutott a Clinton házas pár és nem akarom ezt tovább inni, de hogy ugye ők is futottak valami nagyon hasonlót. Igen, de a Clinton házas pár emlékezetem szerint úgy futott uh, hasonlót, hogy közben a Clintonnak ilyenfajta uh, rangja nem volt. de tagja volt a demokrata pártnak, de nem volt akkor semmi. E, Tehát, igaz, uh... Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Csak, csak valahol az ő igen, múltja, de rávetült de, a... De ez Akár a, Ken a Kennedy-Klára is a vonatkozik, ez két különböző történet. Annyiban azonos, hogy családtörténet, de az, hogy a családban éppen egy hozzátartozó vagy közvetlen rokon betölte meghatározó funkciót abban a pártban vagy az ország életében, e tekintetben nem hasonló. Ez teljesen így van. Köszönöm. Ennyi. Én azt is egyébként el tudnám képzelni, de ez már kicsit posztfesztám van, hogy hát én sokat beszélgettem a legutóbbi választás idején Dobrev Klárával, Uh, és akkor ugye elképzelhetetlen volt, minden pénteken volt emlékezetem szerint reggel, uh, és uh, elképzelhetetlen volt, a, hogy azt mondja, hogy ő elvállalja ezt a funkciót, mint amit elvállalt. Tehát, hogy végül is hogyan sikerült a felinek rábeszélnie erre, az szintén engem nagyon érdekelt volna, beleértve, hogy abban a beszélgetésben azok a kockázatok amelyek itt most felmerültek, azoknak valószínűleg a 96%-a felmerült. Hogy az a négy, ami nem merült föl, hogy annak mekkora jelentősége van, hát utólag könnyű okosnak lenni, de miután ilyen beszélgetés nem készült velük, nem lehet megmondani, vagy nem lehet tudni, hogy ez a 96, ha volt, az miről szólt. Ezek mind olyan dolgok, amelyek kimaradtak, könnyen lehetséges, hogy valaki kezdeményezte náluk, de ők akkor ellenálltak, vagy ha volt ilyen beszélgetés, akkor valaki hívja fel rá a figyelmemet, és utólag is megnézem. Az ember fejében vannak gondolatok, hogy vajon ez így, miért alakult így, de hát ezek abszolút feltedések hát Erre hogy mondjam, amire ön tud válaszolni, erre nem tudok válaszolni én. Amire ők tudnának válaszolni, arra vagy ők válaszolnak, vagy senki, hát, és imáron most már nem biztos, hogy ugyanúgy emlékeznének vissza arra az eseményre, mint ahogy ha akkor kérdezték volna, meg válaszoltak volna. Ezek mind kivaradt lehetőségek. Hát igen. Köszönöm é. Nincs mit. Tudod jól, ja, tudod jól, ja, ez az, az a neked szó, szó, Figyelek! Jó napot kívánok! János vagy Budapestről. Nagyon régóta hozzá akartam szólni itt a mostani témához. Szerintem a Gyulcsán Ferencnek egyik nagyon nagy hibája az volt, hogy hagyta a nevét démonizálni. Tehát... mit tudott volna tenni? Tehát lehet, hogy régóta gondolkodott. Az emberek fejében mindig az én szemben rendben van, hogy ő helyére tenni, a Amit tudott tenni, azt megtette. Mit kellett volna még tenni? De mert én nagyon nem vettem észre, hogy megtette volna. Egyrészt nem kücskorúsítja az ember a feleségét, és nem tud, tehát hogy mondjam... Szerintem a feleségéről beszélek én most, nem alapvetően Am... Nekem ez a problémát. Hát a gyurcsány. Hát effektus kialakulásáról nem a gyurcsány tehet, hanem a gyurcsány az okozója. Az, Igen, hogy ő ezt de... megszüntesse, ahhoz meg kéne halnia. Hát, jó, oké. Hát nem oké, mert pont az ellenkezőjét mondtam még az előbb. De örülök, hogy ilyen gyorsan meggyőztem. Bár mindenki tietje, most sem tudni 7 száz, tizenkettő negyvenkettő. Ezt a kovácskat énekelt, azt hiszem. Úgy mentél el, úgy mentél el, ahogy jöttél. Semmis sem, és semmit sem vittél. És, és, és, sem és most, most itt vagyok, és itt hagyott, hangokat hallgatok, és megint kérdem, nem hiszívak minden reggel. Nem, s és hír minden éjjel Nem Várlak mindenem Hátra hagyd a De úgy Úgy Hogy csak én Hallom hangodot. Miért hagytál el, s miért kísért még most is hangod? Miért hagytál el, s miért inti ujjad az arcom? És most itt vagyok, és egyedül ballagok. Megint kérdem. úgy félek, hogy csak én hallottamkodott No Lott 700 12 42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 jó regge féla úr, én Pető István vagyok. Beszélgettük régen, többször, mikor az ATV volt. A vírusról szólhatnék valamit? Persze. Na, akkor mondom, mi történt. A lév nélkül mondom, mert nem akarok kellemet ezen hozni, barátom, sem, mert nem adott nekem engedélyt rá, hogy én a nevét mondjam, meg a doktornőnek sem mondom a nevét. barátom 9 napig volt gépen. Ugye, hál' istennek lejött, mert erős mert sportember, és egy beszélő, hogy másfél héttel felhív telefonon, te a hangja hallottam egy 40 éves barátság, hogy is valami rendben. Mondja, hogy rosszul menjek le. Ugye rögtön beugrottam egy taxiba, elmegyek hozzá. Hát ugye látom, hogy a probléma fáj a háta, ugye püszköl, köhög, gyenge. Mondom neki, orvosnál voltál? De azt mondja, felhívtam az orvosomat, azt mondta, hogy küld egy augmentint, és ha beszedtem, akkor majd hívjon fel. Aki a gépről lejön, és ő mondja neki, hogy szeretné, hogyha megvizsgálná, meghallgatná, oda ne menjen, hanem az akkváros, hogy beszett, akkor hívja fel. És én azóta mélységesen fel vagyok háborodva, ugye, hogy hogy lehet ilyet tenni, nem csak egy olyan emberről, aki a gépről lejött, hanem azzal is, aki problémája van. Szeretném a véleményét kérdezni, kedves mint, uram. Mint nagyon jól tudja szakmai kérdésekben, amihez adott esetben egy orvos tud igen, hozzászólni, és adott... Or... Akkor... Én ezt nem tudom, ne ez, ez, El is köszönök. Ez, ez egy olyan helyzet, amelyet én, ha megítélnék, akkor azt gondolom, hogy olyan dologhoz szólnék hozzá, amelyhez az én szakmámról való etikai gondolkodást nem engedem. nulla 1 7 100 12 42